Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmadu wa nasa'inuhu wa nastawfiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falamudillalah Asyadu an la ilaha illallah wahadahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'ad Yang dikasihi mengurusi Tuan Imam Ahli jawatan kuasa masjid hadirin dan hadirat sekalian saya ni sebenarnya lintas kawasan ni kerap bukanlah kerap sel dulu selalu kadang-kadang lah. saya datang ke sini lintas tapi ini kali pertama saya sampai di masjid ni ni masjid lama berapa lama masjid ni masjid baru ataupun masjid lama sama adalah yang tak sama masjid al haram masjid nabi dan masjid al-aqsa tetapi di kalangan uh, sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang suka kepada masjid yang lebih lama uh, al-musaddiq uh, antara sahabat nabi dan diriwayatkan juga daripada Abdullah bin Mas'ud daripada Anas bin Malik ha? Muhammad ibn Shirin meriwayat daripada Anas apabila ada masjid baru dengan lama Anas pilih masjid yang lama Wallahu ta'ala alam barangkali masjid lama tu bukan kerana dia barangkali dah lama orang beribadat padanya ha? walaupun hakikat dari segi fikh ia sama tapi dari segi perasaan manusia dan saya tengok masjid ni masjid lama jatang kuasa bagi tajuk saya faikumah atas bencana yang menimpa negara ada orang tanya saya boleh bagi tahu kapal terbang duk kat mana <tik> kita bukan nak ceramah kapal terbang duk di mana hadirin dan hadirat sekalian saya cerita tentang tentang tentang musibah uh, di dalam sejarah manusia Sebelum saya cerita sejarah manusia kita cerita musibah yang berlaku dalam sejarah Islam. Musibah yang paling mengejutkan yang berlaku dalam sejarah Islam ialah pertama ialah musibah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah bermaksud sesuatu yang menimpa. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran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 kami benar-benar akan menguji kamu dengan dua perkara iaitu ketakutan sedikit daripada khauf daripada rasa takut yang ini manusia mesti kenal dalam hidup kita tak usah lah dia akan rasa takut minal khauf dia takut apa yang nak menimpa dia dia takut sesuatu kena pada dia dia takut bahaya dia takut kesakitan dia takut penyakit dia menjadi dia takut suami dia kahwin lagi dia takut isteri dia lari macam-macam minal -macam. khaufi wal juu' dan juga kelaparan wa naqsim minal amwal dan kekurangan daripada harta wal anfus kematian was samarat dan buah-buahan tanaman tak menjadi harta Manusia dulu kita ada pendapatan lebih Kemudian korang Tapi Tuhan kata Wabashiris sabirin Berikalah khabar gembira Kepada orang-orang yang sabar Sabar nikmat Tuhan yang Tuhan bagi pada hamba dia Yang mampu untuk menghayati Manusia memang tak boleh buat apa bila berlaku tapi sabar dalam erti kata manusia terima Ya Allah yang ni Allah bagi Moga Allah bagi pahala kat dia A'ashah radhiyallahu anha Dia ditimpakan satu musibah yang besar kat dia Bukan saja kenal kat ke dia Kenal kepada Nabi juga Bila orang tuduh dia berzina dengan Safran bin Na'atan Isteri Nabi Orang duk cakap penuh dah di Madinah Dia tak tahu Masa dia nak pergi buang air Baru orang tahu Sampai tak jadi dia nak buang air Dia tengok Nabi SAW cakap dengan dia pun Hambar Nabi pun tak tahu orang duk cakap Nabi kata Kaifatilkum Macam mana kau? Keadaan kau? Dia sakit macam tu Dia heran Nabi ni seluruh sangat dengan dia orang nak cakap kata dia buat benda tak elok masa wafat. Karena dia ketinggalan dalam perjalanan Safwan jumpa dia, Safwan bawa dia. Safwan kelah dia, uh, kutip dia, bawa dia balik Madinah. Orang kata yang munafikin kata Aisyah berzina ha? dengan Safwan. Isteri Nabi. Nabi pun tak tahu nak kata apa. Sampai wahyu singgah Nabi kata, "Wahai Aisyah kalau sekiranya kau buat, kau minta ampun dengan Tuhan." Asyar lagi kecil nanti Dia kata kalau aku kata aku tak buat Allah tahu aku tak buat Kalau aku kata aku buat pun Allah tahu aku tak buat Tapi apa boleh aku buat dengan umur dia yang masih muda Bapa dia Abu Bakar Siddiq Dia tanya Abu Bakar Ayah dia Pasal mana ni Ayah dia, kata, Ayah dia tak cakap Dia tak tahu nak kata apa Asyar kata sabrun جَمِيرُ Aku hanya boleh buat macam mana yang Ya'quq buat sabrun جَمِيرُ Sabar yang cantik Wallahu مُسْتَعَانُ وَعَلَانَهُ تَصِفُونَ Tuhan lah yang tolong di atas apa yang kamu sifatkan Allah kata وَبَشْرِ الصَّبِرِينَ Berikan berita gembira kepada orang yang sabar Siapa orang yang sabar ni? Allah ta'ala zina iza asabatuhun musibatun Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raja'ah Orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka musibah Mereka kata inna lillahi wa inna ilaihi raja'ah Kata dengan faham makna Bukan dulu orang macam dulu orang kita tak faham Ha, bila orang dia kata, ah bila ngengai dekat qalu. Qalu tu bukan qalu tu bukan Tuhan suruh kata. Qalu tu mereka berkata dalam bahasa Arab. Dia kata inna lillah. Inna lillah sesungguhnya kami daripada Allah wa inna ilaihi raji'un dan kepadanya kami kembali. Bukan mati saja allazina itha asabatuhum musibah. Orang yang apabila ditimpakan kepada mereka musibah, apa saja musibah motu hilang anak sakit SPM dapat kurang A -e. semua inna lillahi wa inna ilahi rajiun supaya supaya kita tak gusar kita daripada Allah dan kita balik pada dia perhitungan yang terakhir duduk kat dia tuan kata ulaiika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah mereka itulah ke atas mereka selawat daripada tuhan mereka ini satu lagi bila kita sebut selawat-selawat kan. Allah kata Allah selawat kepada orang yang sabar ni. Kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga selawat pada Nabi. Shalawatun min rabbihim wa rahmah. Selawat. Yaani Allah yang tarham. Allah memberikan rahmat kepada orang yang bila kena musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. ula'ika alaihim salawatun mirabbihim warrahmat mereka itulah orang yang mendapat salawat dan rahmat daripada Tuhan mereka wa humul muhtadun dan mereka adalah orang yang mendapat tunjuk Ummu salamah dia cerita riwayat Nabi SAW Apabila kena musibah, ajak apabila kena musibah, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian tambah doa, Allah Allahumma ajurni musib, fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, bagi pahala atas musibah yang menimpa aku dan gantikanlah yang lebih baik daripada ia. Kata Musa Alama, apabila Abu Salamah meninggal, aku baca had Nabi ajak tapi aku tak nampak lah siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah tapi Nabi kata doa Ya Allah bagi musib bagi pahala atas musibah yang kena aku dan ganti yang lebih baik dia tak nampak lah fikiran dia siapa dia lebih baik daripada suami dia ni Abu Salamah dia sayang ke Abu Salamah tiba-tiba yang masuk meminang dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang betul lebih baik daripada Abu Salamah dan ummu salamah menjadi salah seorang daripada ummahatul Mu'minin salah seorang daripada ibu-ibu orang -ibu beriman. Ayat ini cerita Allah memang timpah musibah walana walanukum kami benar-benar akan kenakan kepada kamu. Banyak musibah yang kena. Saya nak sebut gua tiga musibah dan kemudian saya nak cerita pasal apa Allah timpahkan musibah dan bagaimana manusia keluar daripadanya. Tentuan musibah banyak tapi sahabat kata musibah yang paling berat yang kena mereka saya tengok belah sana sesak belah belakang saya tengok belah sini ada sikit-sikit ni depan tuan-tuan main sikit tuan, tuan tengok saya saya tengok sana jadi mata saya kesian tuan-tuan main sikit bila-bila main sikit main kat ni taklah apa duduk ni atas mimbar boleh duduk bila lagi nak duduk Oh, ada ruang skitlah. Tuna-tuna hilang masuk sikit bagi sahabat-sahabat ya, kita sekarang okay, so. okay. masuk. Musibah yang paling besar yang kena sahabat tak pernah kena kenal, yaitulah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak tahu, tak tahu nak kata apa sahabat. Umar bin Khattab huluskan pedang dia kata Nabi tak wafat dia menghadap Tuhan macam mana Musa menghadap siapa kata Nabi wafat dia tunggu bukan Umar nak Nabi pasal perasaan tak boleh terima ni. terlalu sayang kat Nabi yang lain meninggal tak apa lagi jangan Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an masuk tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tabbi abi anta ummi ibu dan ayahku engkau lebih aku sayang daripada mereka berdua. Tapi Nabi telah wafat. Sebab tu ada ucapan yang terkenal Abu Bakar dan tuan-tuan semua ingat. Ayuhan nas man kana ya'budullah فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَتْمَةً وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتْ Wahai manusia, siapa yang sembah Allah sesungguhnya sesiapa yang menyembah Muhammad Muhammad telah mati Oh Islam tak sembah Muhammad Oh Islam tak pernah kata Wahai Rasulullah Bagikallah pada saya sihat. Orang Islam tak kata. Orang Islam tak buat nabi macam orang Kristian buat pada Nabi Isa. Orang Islam minta pada Allah. Orang Islam tak minta pada nabi. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Hidup. Dan ia nya tidak mati barulah Abu Bakar baca ayat Allah dalam surah Ali Imran wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul aw aim mata aw in kutil in qalatum ala aqabikum wa may yanqalibu ala aqibaihi falyadhurrallahu asyai'a wa sayajazillahu as-sakir Muhammad Muhammadun Muhammad itu tidak lain melainkan Rasul, Seperti mana diutuskan Rasul-Rasul sebelum kamu Apakah sekiranya dia mati ataupun dia terbunuh Maka tumit-tumit kamu akan berpaling Sesiapa yang tumitnya berpaling Dia tidak akan memberikan apa-apa mudarat kepada Allah Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur pada ni'mat Wah oh Islam geda Abu Bakar tenangkan syahabat Tenangkan Umar ambil tanggungjawab sambung kerja Nabi ada pok yang jadi murtad mereka kata kalau Nabi Muhammad itu betul-betul Muhammad tu Nabi mana boleh dia mati maka ada yang murtad karena mereka tak faham konsep Nabi Nabi-Nabi sebelum ni pun mati wafat tapi sahabat meneruskan kerja ni. Satu lagi musibah meneruskan kerja. Dan menyambung Abu Bakar merintah dua tahun lebih. Amar bin Khattab naik merintah. Zaman Amar Islam begitu hebat. Rom dan Pasir tergugat dan jatuh. Khalifah yang mengkagumkan. Saleh Amar bin Khattab orang sayang. Lalu kot jalan Amar bin Khattab. Amar bin Khattab orang sebut. Zaman tu bukan ada Facebook ni. Bukan kau orang tengok internet dah Orang kagum. Kesolehan Umar bin Khattab. Masjid Al-Aqsa jatuh masa zamannya. Bau kanan dan kiri dah. Ada wabah tampung baju. Tapi kerajaan Islam begitu kuat. Kita bau pemimpin-pemimpin orang Islam seluruh dunia. Kaitan mahal-mahai mah. Baju semua mahal. Negara tak kuat. Umar negara kuat pun begitu orang bunuh dia ketika dia sedang bersolat subuh gulam mugirah abu lu'lu' lu. hamba kepada mugirah abu lu'lu' lu. dia bunuh umar bin khattab radhiyallahu anhu dia pernah ugut umar satu masa Umar tengok dia dia mengadu pada Umar dia kata bahawa sahaja Mughirah Ta'adil pada Mughirah Tak betul Omar kata Ittaqillah Wa'ahsin ila si'id taat kepada Allah Dan buat baik kepada Tuhan kamu Omar memang nak tahu Mughirah So, betulkan keadaan Tapi Abu Lulu'ah dia Majusi Majusi ni sembah berhala Api Negara Iran sama sekali ada agama majusi. Abu Lu'luah. Dia kata, "Ya sia'adluhu likulli illa ana." Keadilan Umar itu untuk semua orang tapi dia tak bagi kat aku. Masa Umar bin Khattab, ha, dia umar kata kau aku dengan kata kau pandai buat buat buat buat pisau, buat pisau ni khanjar. Dia kata, "Aku akan buat satu khanjar pisau." yang mana ahli timur dan barat akan sentiasa mengingatinya Umar kata pada orang keliling dia sebenarnya budak tu ugut aku -ugut. ugut aku masa semayang subuh dulu semayang subuh bukan ada lampu je ni pakai lampu gelap sikit-sikit Umar jadi imam Ketua negara jadi imam. Macam kita. Omar jadi imam. Abu Lu'lu'ah ni. Ghulam Mu'irah. Pada rakaat yang pertama. Wallahualam. Kali dia baca surah Yusuf. Pada rakaat yang pertama. Dia masuk. Dia tikam Omar. orang belakang tak tahu apa orang depan nampak pergerakan Omar kata akalani kalb lam riwayatlah dia kata dia kata qatalani kalb atau akalani kalb anjing gigit aku anjing makan aku dan Umar jatuh dan Abdul Rahman Auf ambil tempat dia jadi imam jatuh dia masa bila tikam dia tak boleh baca dia diam orang belakang tak tahu apa dia pun tak kata subhanallah subhanallah dia pun tak tahu khalifah dia pun dah kena tikam akhirnya lepas mayang sahabat kelangkabut ambil Umar menakhat umar tanya siapa tikam gula mugirah itu bunda hamba mugirah amma kata alhamdulillahillazi lam yaj'al al mitati fi yadi rajulin fi yadi rajulin yad'i bil islam segala puji bagi Allah yang tak menjadikan kematianku di tangan seorang lelaki yang mendakwa dia Islam pita dia dan sebagian riwayat bawa balik ke rumah dia jaga balik dia solat habiskan solat fajar mungkin pada rakaat pertama dengan bacaan yang pendek dia baca qul mungkin yang kedua dia baca qul huwallahu al-alamin semayam kenati kami kita sakit kaki tak payahlah Umar bin Khattab radhiyallahu anh. Hari dia kena tikam, dia kena kematian Umar. Rawi hadith dalam Bukhari sebut, Ka'an yusib hum, ka'an lam yusib um musibatun qabla yawma idin. Ka'an yusib bin nas musibatun, ka'an tusib bin nas musibatun qabla yawma idin seakan manusia tak pernah orang ramai tak pernah kena musibah sebelum daripada itu. yang Yaani musibah yang lebih dahsyat dengan cerita terbunuhnya Amirul Mukminin. Bawa Amirul Mukminin dalam riwayat Bukhari letak di rumah dia. Ada orang masuk nak cerita Amirul Mukminin ni orang soleh. Ada seorang muda masuk dia masuk tengok Omar dan dia puji Omar ibn Khattab. Panjang dia puji. Andai ada jawapan Omar pada dia. Tapi saya nak ringkas. Nak cerita yang dikatakan pemimpin orang Islam. Masya budak ni nak keluar. Mata Omar tengok kepada jubah dia. Yang labuh. Sampai heret tanah. Nabi larang jubah labuh ni. Kerana kesombongan. amma katayyafata irfa thawbak fa innahu alqali thawbak ifa idarak fa innahu anqala atqali rabbika wa anqala thawbak wa wa mudah tulungan angkat angkat jibah kerana itu rabbik. itu lebih bertakwa untuk Tuhan. Wa anqal lisaubik dan lebih bersih untuk pakaianmu. Tu kata Amirul Mu'minin Umar bin Khattab duk tak kati nak cakap tak larat dah nanti kamu ni. Tapi bila dia tengok benda tak membetul dengan agama dia sempat lagi tegak. Muhammad Omar apa? Omar minta supaya Abdullah bin Umar pergi kepada Aisyah radhiyallahu anha minta supaya izin bila dia mati nanti ni nak ditanamkan di tepi Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dikebumikan di tempat dia wafat. Dia itu di rumah Aa Ashaharadillah. Nabi Las meninggal pada Aa Duduk di bawah Aa Nabi kata, "fir Rafiqil Aala." Nabi pilih teman yang maha tinggi. Pilih Allah Azza Wajalla. Tak ada riwayat Nabi kata ummati ummati irum atau Rawahu di tinggal. Nabi kata Nabi dipilih pilih antara dunia dan akhirat. Nabi pilih untuk kembali kepada Allah. Bila Nabi sebut tu kata aku tahu. Nabi pilih al-Rafiq al, al Nabi pilih Allah Taala. Dari riwayat Bukhari dan juga Muslim. Di situ Nabi dikebumikan dan di tepi Nabi dikebumikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Abu Bakar dia mati meninggal dah tua dia meninggal jadi tak ada masalah pasal rumah tu rumah Nabi kemudian Abu Bakar duduk sebelah tu yang tuan-tuan bila pergi Mekah tuan, -tuan lalu ada tempat uh, kubur Nabi tu asalnya rumah A'ashah radhiyallahu anha. jadi A'ashah duduklah rumah tu kubur Nabi dan situ dan kubur bapaknya sabar dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Abu Bakar ialah bapa siapa? Ashah radhiyallahu anhu. Tapi Umar bin Khattab dia tak kena mengenang Ashah. Jadi dia minta izin, dia suruh Abdullah bin Omar pergi minta izin untuk dia dikebumikan di rumah di sebelah Nabi dan Abu Bakar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tapi tuan-tuan tengok apa Umar kata. Dia kata, Ibn Umar pergi. Kepada dia. Wasallim, Iqra'iyya alaihi salam. Bagi, tu Iqra' alaihi alaihi salam. Baca kepadanya salam. Iqra' alaihi salam. Kisalam salam dia. Dan kata kepadanya. Ibn Umar ibn Khattab wala taqul amirul mu'minin fa inni liyal yawm lashtu amiran lil mu'minin kata kat dia ni Omar nak Khattab bagi salam jangan kata amirul mu'minin kerana aku hari ni bukan amirul mu'minin dah dah kena tikam dah tak boleh nak urus darurusan umat muslim bagi tahu dia bahawasanya Omar minta izin nak dikebumikan di sini nak dikebumikan bersama sahibai, bersama dengan dua sahabatnya Omar katanya tak boleh pejam mata duk tunggu keputusan. bila bagi salam pada Asyar Abdullah ibn Ammar jumpa ummul mu'minin Asyar kata tempat ni sebenarnya aku sendiri yang nak tapi la usiru bihi ala ahadin ala ah. aku aku tidak akan mengutamakan orang lain diriku lebih daripada Umar bin Khattab balik dia balik Abdullah bin Umar balik Umar tunggu Duk, tunggu pasal Aisyah kata aku rasa nak tempat ni tapi tak lah kalau Omar nak bagi ke dia Abdullah bin Omar balik Omar duk tengok Abdullah bin Omar masuk ni, lumayan ni hati dia tak sedap takut bah bukan tak sedap, dia bimbang dia duk tunak jawapan kata Abdullah bin Umayya ya Amirul Mu'minin dia kata kata bapak ada Al-Khabaru Kama Tuhib wahai Amirul Mu'minin beritanya seperti mana yang kau suka maksudnya al setuju tengok Amirul Khattab kata apa hmm? ni Amirul Mu'minin ni dia tak kata kalau dia, dia tak bagi aku guna kuasa aku lah eh? kan, ya, aku kedua ya, kan. Ya. kata Amr Amr mana salah. Faika, aku dah selesai, Fahmiluni. Thumma sel, thumma selim. Fahmiluni. Aba aku dah selesai, ada meninggal bawa jenazaku. Fahmiluni ilai. Thumma selim, thumma kult. Kemudian bagi, sali, bagi salam kat ke Aasaf. Kemudian kata pada dia, "Inna Umar bin Khattab ista' istazna Umar bin Khattab." Bagi tahu bahawa Umar bin Khattab minta izin. Bawa jenazah kubur kat dia, kata Umar bin Khattab minta izin. "Fa in adhnat Jika dia izinkan, kamu masukkan aku. Jika dia tak izinkan fa'in radat faruduni ilmah kabiril muslimin, jika sekiranya dia tolak hantar balik jenazah kubik kepada perkuburan orang Islam, tapi Anshar tak tolak. Ini adalah musibah yang kedua, yang paling besar, yang menimpa orang Islam, terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada satu lagi musibah yang lebih kacau yang menjadi pintu fitnah yaitu terbunuhnya Uthman dan Munawwar radhiyallahu anhu. Omar dibunuh oleh tangan orang yang tak mengaku Islam. Tetapi Uthman dan Munawwar dibunuh oleh mereka yang mengaku Muslim. Rumahnya dikepung. Dia takde benarkan salat di majlis Nabi. Bikru rumah. Telaga rumah. Yang mana dulu dia yang infak belanja telaga tu. Beli untuk orang Islam. Dia yang wakaf. Dia tak bagi dia minum ayam telaga tu. Dia kepung dah. Dia pun tuduh dia menyeleweng. Padahal dia tak menyeleweng. Dia dah jawab semua persoalan yang mereka kata. Yang masuk ramai mengaku isya. Ada anak sahabat juga yang peringkat awal yang datang. Dan walaupun mereka kemudian balik. Kepung juga. Osman ibn Affan. Tak benarkan sahabat-sahabat. Tahan dia. Suruh dia puas semua balik. Biar bilah dia pernah buat apa. Ringkas cerita pada hari dia berpuasa. Mereka masuk dan mereka tikam dia ketika dia sedang membaca Quran sehingga Mas'af Usman pada hari empat hari ini tersimpan ada darah Usman ibn Al-Faib hasil daripada peristiwa pembunuhan Usman telah menyebabkan macam-macam dalam Islam berlaku ada puak syiah ada puak khawarij ada puak-puak berpolitik Zaman Ali A'ashah berperang dengan Ali. Isteri Nabi perang dengan menantu Nabi. Sahabat Nabi Muawiyah perang dengan menantu Nabi Ali. Khalifah yang keempat. Tak boleh stop. Siapa buat? Siapa di belakang semua cerita ni? Munafikun. Orang munafik. A'ashah tidak munafik. Dia isteri Nabi. Sahabat-sahabat Nabi tak munafik. Tapi ada orang yang gerakkan. Supaya jadi berlaku cerita. Supaya orang ramai bangkit bergaduh. Sehingga kita sampai hari ini warisi pergaduhan. Sunni syiah. Non-stop. Tak boleh berhenti. Kemudian syiah berkembang dengan doktrin yang bukan-bukan. Ali lah, apalah. Dengan karut-marut semua muncul. Allah subhanahu wa ta'ala ajak kita. Sebab itu kita takut dengan fitnah. Sebab itu masa kita salat, kita doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil, azabil qabr. Wa min azabil na'a. Wa min fitnatil mahya wa mamat. Wa min fitnatil masyihid dajjal. Ya Allah, minta lindung daripada azab. Azab kubur. Daripada azab neraka lagi. Daripada fitnah masa hidup dan masa mati. Nabi SAW alaihi supaya kita sebut dalam doa. Fa in aratta idha aratta fitnatan fi qaumin tawaffani ghairal maftun. Ya Allah jika, dan riwayat Imam Ahmad. Ya Allah jika engkau menghendaki berlakunya fitnah pada satu kaum, matikanlah aku dalam keadaan tak kena fitnah. Fitnah orang Melayu ni lain, orang Melayu ni fitnah ni tuduh tak ada bukti. Fitnah Arab lah hadis ni malah lain. Fitnah maksudnya ialah ujian yang menggugat agama. Orang Melayu kata, Hang jangan fitnah aku. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Dia baca al-fitnah tu asyaddu minalqad. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Ayat tu salah. Ayat tu betul. Dalil dia baca tu salah. Fitnah yang Tuhan kata dalam Quran ni, fitnah tu maksudnya, ujian yang menggugat ugama bukan tuduh orang tuduh tu pun berdosa juga tapi yang dikatakan fitnah ni kita buat satu benda kelangkabut, kerosakan yang menggugat ugama, keamanan yang tu dinamakan dengan fitnah pasal siapa Tuhan turun muslimah? Tuhan kata dalam Quran Tuan-tuan, saya suka. Uh, Maulana Abdul Hasyan Ali An-Nadwi Al disebut satu benda dia kata. Bila berlaku pembunuhan Syekh Osman Ali naik jadi kalipah dunia tak aman. Orang sana cakap ni, orang ni cakap ni kedap. Pasal tak ada. Zaman tu tak ada SMS lagi ni. Tak ada WhatsApp lagi, tak ada Facebook lagi. Semua orang cakap, "Eh, siapa siapa bunuh eh?" Kan? siapa? Ali jadi Khalifah ha? so, macam macam-macam boleh berlaku macam kita tengok benda-benda baru lah macam kita berlaku MH370 kan macam-macam semua orang buka, buka teori kita tak tahu semua orang tak tahu benda apa? wala-wala teori yang paling hebat Tok Buma itu kata jin curi jin curi buat masuk dalam bumbu buluh tu Lepas tu, dia pergi cari dengan buahnya. Tahu pun layak dengan bulu. Lepas, tu, Lepas tu, mula teori-teori yang canggih sikit lah. Amerika ambil macam-macam orang kata. Ada yang kata pergi sana, ada yang kata ada bermuda tren ke lubah tempat, metangka. orang cari. Pasal orang tak ada contoh. Benda ni tak presiden, benda ni tak pernah berlaku sebelum ni. jadi orang semua pakat teori masing-masing ini bila berlaku fitnah tapi kita orang Islam tak apalah apa berlaku Allah subhanahu wa ta'ala bila dia kat kita pun sama bila berlaku sesuatu benda baru yang kacau family katalah kita family elok-elok bapak kita meninggal adik balik dia sekabut apa tu pun berlaku satu benda di kalangan keluarga kita ni pi buat satu benda yang siapa pun tak nak buat sebelum ni semua orang nak cakap benda ni kita tak tahu tak tahu nak buat kendali kau ni terayang ni kau ni terayang ni tapi Allah subhanahu wa ta'ala cerita tentang ujian hidup ni dua dia bagi seronok ataupun dia bagi tak seronok sonok pun juga ujian Tuhan sebab Tuhan kata ya ayuhal insan ma'gharraka birabbikal birabbikal karim wahai insan ma'gharraka birabbikal karim apa yang telah menipumu tentang Tuhanmu yang pemurah ulama'-ulama' ta'ushay kata Allah Ta'ala bagi jawapan terus di dalam Ayat tu juga. Apa yang tipu kita? Sebab Tuhan pemurah. Dia habaq ada apa yang menipumu tentang Tuhanmu yang pemurah. Sebab dia pemurah dia. Bila dia terlalu pemurah, kita lupa. Kita semua dapat dia bagi rahmat. Kita bukan tahun agak ini amat kaki kita. Kita mai masjid, pi sana, pi kita tekan perasaan. Hangat. Kaki kena satu hari sakit tak boleh jalan. Ui kita tahu kaki ni hebat rupanya. Dimasuk pula hospital swasta, kenal pula cah 60 ribu. Eh, mahal kaki apa ni? 60 ribu murah ke lah kan? Tangan sama je wak. Mata sama je wak. Orang pergi buat bedah mata berapa ribu, baru orang tahu. Tapi semua orang tak tahu cerah mata dia. Dan dia tak rasa apa-apa, dia tak rasa Gharaka birabikal karim. Ma gharaka birabikal karim. Kamu tertipu dengan kemurahan Tuhanmu. Allah Azza wa Jalla sebutkan Al-Quran. Walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa wal dharra la'allahum yatadar'un. Kami telah hantar kepada umat-umat sebelum kamu. Fa akhadnahum bil ba'sa wal dharra. Kami kenakan kepada mereka penderitaan sakit. Kesusahan dan darah. Dan penderitaan. La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka tunduk kepada Allah. Yang ni. Sebab apa Tuhan hantak sakit yang kita? Mudah-mudahan mereka tunduk kepada Allah. Pasal apa Tuhan hantak balam eh? La'allahum yatadarra'un. Quran kata. Mudah-mudahan mereka itu tunduk pada Allah. Kerana manusia saya, saya sebut diri saya dan tuan, -tuan juga. Tuhan, tuan, tuan, sering ditemui ketika manusia susah. Jarang ditemui bila manusia senang. Ramai orang mula kena Tuhan masa dia susah. Saya jumpa ramai orang. Sebahagian orang kita jumpa, eh masya-Allah banyak doa-doa yang maksur daripada Nabi dia hafaz. Dia kata bila kita step apa ni? Dia kata bila nak susah itu kita habis buku doa nak baca. Sinar mana? Okey, sinar ni. Tak payah Tuhan sering ditemui oleh manusia masa dia susah, dan kita mungkin kita akan bersyukur bukan kita mau balak. Tapi kita kita mungkin kalau kita kenang balik diri kita, kita akan syukur kepada Allah di atas beberapa ujian yang dia bagi ke kita. Sebab ujian itulah sebahagian orang tahu bagaimana nak pergi masjid. Sebab ujian itulah ramai orang pergi cari Quran nak baca. Ada orang duit punya banyak, tak pernah pergi haji umrah. Kena satu balak, saya nak pergi umrah. bukan kata tak bagus tapi itulah manusia. Jadi saya kata orang subuh tak mayang kena kena teruk Tuhan bagi penyakit apa. Dia tanya ustaz macam mana nak mayang hajat subuh tak mayang. Allah, Allah. Dia kesian dekat kita sebenarnya. Dia mahu kita selamat ada orang dengar yang Quran jalan ada orang dengar nasihat boleh ada orang benda ni semua tak boleh Allah bagi ujian ke dia la'allamum yutadarra'am supaya dia kembali kadang-kadang Allah bagi ujian pun duduk lah. tapi Allah nak nak hapuskan sebahagian dosa dia kadang-kadang Allah nak angkat dia kerana surga ni bukan satu tingkat Allah nak angkat maqam dia tapi Allah cerita Allah telah berikan ujian kepada sebahagian manusia. لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ Kepada umat-umat yang sebelum daripada ini. Mudah-mudahan mereka itu tadarruh. Mereka itu kembali. Allah kata, falaula إِذْ جَاءُهُمْ بَأْسُنَا تَدَرَّعُونَ وَلَكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Tuhan kata, patutnya mengapalah tak. Bila mari bak sunah, mari ujian kami, kesakitan kami, mari balasan kami. Maksudnya mari ujian Tuhan, mari kesakitan hati Tuhan bagi itu. Tadarroh, tunduk cepat-cepat ke Allah. Walakin kasat keluh Tuhan tetapi jenis hati. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَاكَنُوا يَعْمَلُونَ syaitan pula menghiasi apa yang mereka buat Allah tak ada apa tak ada kena kenal dengan benda ni ya. bukan ada kena kenal dengan dosa apa syaitan-kenal besalah orang lain pun kena juga kena ni? ini satu benda Tuhan ajak bila kita tengok satu balok mula main kat kita ubatnya cepat sekali pula tadarul bukan pergi masjid kan tadarul Tadarru maksudnya tunduk menyerah diri merendah kepada Tuhan. Kata ya Allah aku aku aku idam aku, aku salah ya Allah. Sebab itu saydul istighfar yang selalu kita sebut apa Nabi ajak? Allahumma anta rabbi okay? la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala 'ahdika wa wa'dika mastata A'udhu bika min syarri masanat. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa la yaghfiru dhunuba illa anta. Tentang kenapa eh? Ya? istighfar Nabi suruh apa? Ya? Kan Nabi suruh apa? Ya? Nabi suruh baca. Tapi nak baca tu ada dua lah. Sama ada <tid> baca di buku ataupun apa. Ya? Buku lupa bawa, pakai tak baca. senang ya semua hadis hadis yang membabitkan amalan ni. Buat sekali Lama-lama Tuhan berkat, kita ingat. Sayyidul Istighfar, bukan dalam Islam ni tak ada baca saja, baca dengan faham. Sayyidul Istighfar, penghulu Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Allah, engkau ada rabbi, Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melengkap engkau. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika aku hamba aku berada di atas perjanjian-Mu mastata'tu sekali dengan sekali dengan segala yang aku mampu abu ulaka bi ni'matika 'alayya aku mengaku kepadamu banyak nikmat-Mu pada aku wa abu bi dhanbi aku mengaku dosaku faghfirli ampunlah aku tengok nak boleh pi doa tan faghfirli ampunlah aku tu Allah ajak muqaddimah dulu mengaku dulu sebab itu bila tuan-tuan tengok satu balok mula main kat kita kita nak cepat-cepat tahan dia kita pergi tadarok kita pergi rendah diri cepat-cepat kita solat kita bangkit tengah malam ke, kita kata Ya Allah dan kita kata Ya Allah pasal apa benda ni main kat aku aku tak salah sangat nak dibandingkan kawan aku lagi teruk sengah orang dia tak perhenti dengan Tuhan tu sedangkan macam mana kita tahu dia lebih teruk dari kita setengah orang bila dia, dia takpe ya Allah angkatlah bala tapi hati tak takpe hati ni mulut dia kata tapi hati duk pikir pasal lah Tuhan buat benda ni kat aku nak kira aku bukanlah teruk sangat pun aku bukan kunting semayang pun lima tiba-tiba sakit ni main kat aku rasu-rasu macam tak adil lah dia ada dia, dia dia dia sebab tu sebab tu beza bapak kita Adam dengan iblis Iblis dia komplain Tuhan Adam dia buat salah dia kata apa? Rabbin Adam tak kata bila dia buat salah dia makan dalam syurga pokok yang Tuhan lah dia kata Ya Allah pasal apalah dah tahu benda tu tak tak boleh yang pergi bagi tumbuh kat syurga mahu aku tak makan kalau dah betul tak boleh tak bagi pergi tumbuh langsung lah dah lah bagi tumbuh aku pulak duduk mana nak boleh pergi aku ingat benda aku boleh makan Adam tak kata yang tu yang tu kita kata kita mulut tak kata, hati kita kata. Tapi Adam kata, "Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Wahai Tuhan kami, kami telah zalim diri kami. Jika kau tak kesian kami dan rahmati kami, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Adam salahkan diri dia. Dia kata, "Zalamna anfusana," kami zalimkan diri kami. Tuhan kata falaulaa izja'ahum ba'sunat tadarru. Ini musibah bila timpa. Sepatutnya mengapa tidak apabila datang baksuna ujian kami, balasan kami, tadarru, tunduk tunduk tunduk. Kenah diri, cepat-cepat kata ya Allah, semua yang berlaku ni kena salah saya ya Allah. Ni kena dosa saya, tolonglah ampun saya. Allahakbar. Allah kan. Kena kenahku. Tapi Allah kata walakin qasad qulubuhum. Tetapi keras hati depa. Depa tahu wa zayyan syaitan. telah menghiasi mereka. Apa yang mereka lakukan? Kemudian Tuhan kata yang Tuhan, -tuhan kena ingat. Tentang kita lah. Kita orang senang sikit. Nak dibandingkan neri, neri yang sebelah. Tak apa tak ayak yang sebelah. Saya memang pantang. Ayak duduk depan ni lagi terceramah tak habis. Ayak ni kan habis. Sentaklah ceramah Pasal dia H2O. Ada orang yang Ada ayak. Ni ayak yang saya join ni. Ada oksigen. Saya kata saya yang mengaji sekolah rendah. Abang ada ayak ada oksigen ni. Tak payah-ayak. Ya, ya. Tapi ayah dah jumpi sekali. Kau tak tahan. Tak <laughs> tahan. Allah kata Allah sambung ayatnya Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay. Apabila mereka lupa apa yang mereka telah diingatkan dengannya. Ni kita pun termasuk umat dulu. Fatahna alaihim abwaba kulli shay. Kami buka kepada mereka pintu semua benda. Wah, oh, yang ni bahaya. Tuhan kata manusia ni, umat manusia ni apabila dia melawan Tuhan, Tuhan bagi tahu dia tak ingat, Tuhan akan bagi semua nikmat kadang. Semua kekayaan mai, semua keseronokan mai kepada. Fatahna 'alaihim abwaba kulli shay. Hingga ida farihu bihi. Hatta ida farihu bima utu, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Sehingga apabila mereka duk seronok dengan apa yang ada kat depa, akhadnahum baghtatan kami akan ambil tindakan secara mengejut. Fa mublisun dan ketika itu mereka akan kecewa, tak ada sempat dah. Tak boleh buat apa, apa. Sebab itu kita jangan dok kata syak dan riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW alaihi wasallam kata idza raita Allah yu'ti yu'ti al-'abd ala maasihi huwa istidraj bila kamu tengok Allah Taala bagi pada satu orang sedangkan dia kaki maksiat duit ada semua ada rupa ada semua ada kereta dia besak kita kita kata mayang tak mahu pasal Tuhan bagi kat dia Nabi kata istidraj maksud Tuhan tak suka kat dia seakan-akan Tuhan kata mungkin ada benda yang dia buat Tuhan marah ambil ambil kat kan hang tunggu hari aku nak buat ah sama ada Tuhan ambil nyawa dia mengejut dan campakkan dia dalam neraka na'udzubillah ataupun Tuhan turunkan satu hujan yang dia tak boleh lepas lepas pada tu fa quti adabirul fa quti adabirul qaum alladziina alamin maka potonglah habislah semua keturunan orang-orang yang zalim segala puji bagi Allah Tuhan semesta'ana Quran hadirin dan hadirat sekalian tuan, -tuan tanya bila kita orang tanya kenapa siapa Allah Ta'ala bagi ujian kepada hamba kenapa Allah Ta'ala bagi kadang-kadang kejadian yang pelik-pelik pada kita dia minta supaya kita tadarra'u simple ya tadarra'u kembali pada Tuhan siapa nak mula kembali kalau peringkat negara hak atas sekali nak mula kembali jangan siapa pun tak kira siapa pun dia tak boleh kata saya tak buat apa dia tak boleh dia kena tadarrur hatta nabi sallallahu alaihi wasallam ajak apabila hujan tak turun siapa dia keluar pemimpin keluar jadi imam pergi sembahyang istisqa di padang bersama dengan rakyat minta tuhan turunkan hujan pemimpin tadarrur tunduk kepada Allah jalla wa alaa Inilah ubat di peringkat negara sebelum apa-apa berlaku. Sebelum mai yang lain-lain lain, tatarru. Kana ahlul qura law amana ahlul qura wattaqaw la fatahna alau amanu ahlul qura wattaqaw la fatahna alaihim barakata minas sama'i wal Jika ahli kampung beriman dan bertakwa kami buka keberkatan langit dan bumi. Tadarrur peringkat diri kita keluarga kita pun sama bila main satu ujian nampak benda Tuhan bagi hak benda tak bagi sebelum ni yang mengancam kita kita tadarro kita rendah diri kat dia dia angkat falawula izja'ahun baksuna tadarro rendah diri kat dia dengan itu adalah ubat kepada segala ketakutan manusia manusia ni takut dan kita takut dalam hidup ni kita tak tahu sebab tu pagi-pagi kita disuruh berdoa Allahumma inni a'udhu bikin alhammi wal wal hazan ham wal hazan ham dukacita hak nak main hazan hak dah duk ketakutan dukacita hak dah berlaku dah hak nak main pun kita terminta jauh Ya Allah aku berlindung denganmu ham dan hazan moga Allah Ta'ala selamatkan kita semua Wallahu Ta'ala saya nak buka pada sisi soal jawab dan kemudian kita akan tutup. InsyaAllah. Dah lama sikit-sikit lah. Ha. Tuan-tuan sedikit. Ha. Lalu apa? Ada soalan? Ustaz. Salam. Sila. Wahhabi. Wahhabi dengan binaah ni. Kok pernah Ustaz? Wahhabi kok pernah binaah? Pertama kita jangan ikut Wahabi, tapi kita ikut Nabi. <tuk> jangan ikut semua. Cuma bila ditanya benda ni mana-mana, benda ni asalnya orang berkilai. Perkataan Wahabi dirujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ni dia di di Saudi, Saudi lah sebelum daripada Bani Saud ni jadi lagi di Hijaz dia ni keturunan Bani Tamim Tamimi ha? Tamimi dia mengempalai satu gerakan untuk membuang khurafat di Hijaz dulu ada orang bayar nazar sana sini dia buang gerakan dia itu ada pro and con ada pro dan kontra ramai juga orang puji gerakan dia seperti Doktor Yusuf Al-Qaradawi ramai orang puji gerakannya. Tapi pada zaman dia dia sedikit menghadapi krisis politik. Kerana kerajaan ketika Turki masih hidup. Turki masih hidup lemah dan Turki juga ada saingan orang bukan Islam dan suku umpamanya dan lemah. Banyak negri-negri mula keluar daripada Turki. Libya mula keluar daripada Turki. Jordan keluar. Muhammad bin Abdul Wahab juga dia macam tidak patuh kepada Turki. Maka dalam usaha Turki kempen nak lawan Hijaz, dia timbulkan isu wahabi. Karena Turki sufi. Sufi. Dan ini adalah isu wahabi. Kemudian isu itu dibawa oleh Inggeris. Dibawa oleh Inggeris dan panjang ceritanya. Di tanah Melayu sebenarnya wahabi tak kuat. Maksudnya pengaruh Muhammad Abdul Wahhab itu tak ada. Tapi yang ada ialah pengaruh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ialah gerakan pembaharuan di Mesir. Al-Azhar. Tontonan tengok dulu Hamka, tontonan tengok Sheikh Al-Hadi, tontonan tengok nama baca tukoh-tukoh pembaharuan dulu yang orang dulu sebut sebagai kaum muda. Mereka itu dituduh sebagai Wahabi sebenarnya mereka tak ada kaitan dengan Wahabi. Karena Wahabi di Hijaz, yang mereka ambil ni ialah daripada Al-Manar, Al-Manar daripada daripada Mesir. Demikian gerakan Muhammadiyah, Muhammadiyah di Indonesia dia juga bukan ambil daripada wahabi dia ambil daripada daripada Al-Manar daripada Mesir tapi mereka dituduh ketika itu akhirnya wahabi ni dia jadi satu tuduhan kepada siapa sahaja yang tak sopa orang tua-tua lama tak sopa sahaja wahabi kita tanya wahabi pak wahabi-wahabi dia pun tak tahu dia pun tak tahu sebab apa senang nak tuduh padahal kawan yang kena tuduh pun tak tahu wahabi pun dia yang menuduh pun tak tahu yang kena tuduh pun tak tahu dia kata hampa pasal apa? Orang, orang nak semayang nak cahil ku orang tak mau bayar, hang wahabi tak pasal-pasal padahal orang yang tak nakkan ha, ambil upah duduk semayang apa semua ni bukan wahabi banyak dalam kitab mazhab syafi'i dalam kita baca macam kata tapi wahabi ni jadi buah mulut sedap nak kata korang macam kita tak tahu bermurna kan dia tak tahu apa dia sains tak belajar dia biologi tak belajar perubatan tak belajar pegang orang sakit perut hantu raya senang-senang salah senang senang hantu raya kadang-kadang kau hantu makan angin kembung dan hantu-hantu raya kita pun tak tahu dia kata hantu raya main musim raya ke besar macam jalan raya kita pun tak tahu hantu raya kita tanya hantu raya hantu raya besar duduk di buku, mana dan mana? mana kita nak nampak aku nampak dia pun tak nampak kalau sungguh hantu raya ada hantu raya pun pening dia pun tu, kena tuduh dia tak terlibat <tuh> macam itulah orang Melayu dengan perkataan Wahabi. Kemudian di oleh sebagian golongan agama yang bersaing. Bila mereka nak buat apa? Mereka nak buat duit. Mereka tengok boleh ayam ni RM1. Mereka nak jampi jual pergi RM20 ke apa? Ada kaki pula dok komplain. Bisnes kawan ganggu. Wahabi Dia bubur sepatah hat komplain aku Wahabi. So senang. Buah ni. So Wahabi ni kira buahat belah nak tuduh orang. Ada-ada orang Wahabi sungguh? Saya tak nafih ada. Ha? Tapi saya tak nampak sangat di Malaysia ni orang terlibat di barat perkataan wahabi merujuk kepada teroris merujuk kepada golongan yang cuba nak buat Islamic State negara Islam sepatutnya yang puak, puak yang kata kita nak tegak negara Islam pada barat yang tu wahabi orang Melayu wahabi ialah geng-geng yang tak mau kena arwah <laughs> tu wahabi padahal dalam kitab mazhab uh, lama dalam kitab Syedok Fatani pun tak lagi Adapun apa yang diadatkan daripada kebanyakan manusia dengan mengadakan Uh, makanan sebelum ataupun selepas daripada ditanam ia akan mayak ia adalah binaah yang dibenci ia oleh agama Syedot Pertanian kata takde pula orang kata dia uh, tapi ertinya yang ni istilah jadi wahabi ni makna dia apa? makna dia hantu ayam hantu <tuh> apa ni sahabat dia soalan? Ya. Khawarij sebenarnya maksudnya. Maksudnya khawarij tu dia maksudnya macam ni. Khawarij ialah asal dia kharaj, dia keluar daripada dari daripada, daripada, daripada imam Ali bin Abi Talib. Dia berperang dengan dua pihak. Satu dia berperang dengan golongan yang yang uh, lawan uh, khalifah yang uh, mungkin so call sebagai burah macam golongan-golongan yang mu'awiyah dan seumpamanya tapi burah bukan istilah cacat-celah burah nak kena tengok ada burah yang betul ada burah yang salah perkataan burah tu saja tidak menunjukkan aib ha, burah tu maksud orang yang keluar daripada imam yang sah kalau dia keluar dengan menggunakan kekuasaan dengan gunakan tentera baru pemerintah boleh lawan kalau dia keluar tak guna ke apa bawa botol mineral lah, tak padan pemerintah tak boleh pergi dah uh, ada disebut dengan detail dalam kitab-kitab fiqh Ali bin Abi Talib kata Uktuluhum mukbilin uh, hanya perangi mereka jika mereka mengadap dan jangan perangi mereka jika mereka berpaling. mereka jika ada syaukah ada kuasa ada senjata baru mereka boleh diperangi uh. Fa in wa al ta'ifa tani fa aslihu bainahuma. Tuang kata jika dua puak di kalangan orang Islam berperang didamaikan. Fa in baghat ahdahu 'ala al ukhra fa qatilul lati tabghi. Jika satu puak melampau dengan puak lain, perang puak yang melampau itu buruk. Ah macam Ammar bin Yashir dalam hadis disebut taqtuluhum fi'atun baghiyah. Dia dibunuh oleh puak yang buruk. Ali sebut kepada orang yang perang dengan dia, ikhwanuna baghaw alaina. Ha? Dalam, dalam riwayat al Bagawi, Sesungguhnya saudara-saudara kita telah melampau kepada kita. Itu perkataan buruk. Tetapi khawarij. Mereka yang keluar menentang imam dan ada ciri dia. Bukan keluar saja. Mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa. Khawarij. Mereka mengkafirkan orang yang buat dosa. Buat dosa ni dosa lah. Orang berzina di sisi khawarij menjadi kafir dan mereka menghalalkan darah orang yang buat dosa kerana telah dianggap keluar daripada agama khawarij sebab itu khawarij ni nabi sebut yamruquna minaddil kama yamruqu sahmu minar ramiyah mereka tercabut daripada agama Seperti mana tercabutnya uh, panah daripada busarnya. begitu pantas mereka tercabut uh, maka mereka tercabut daripada agama mereka tengok orang Islam kata ibnu Abbas kawannya itu pada malam hari menangis, mayang, tapi siang membunuh orang orang yang tidak berdosa, hanya kerana siapa yang buat dosa menentang Allah, siapa yang menentang Allah menjadi kafir, senang sangat dia punya dia punya insaf dia. Sedangkan Nabi saw ada orang yang telah berzina. Nabi hukum dia, tapi Nabi semayang jenazah dia. Ada orang yang telah mencuri tangan dia dipotong diberikan patah pusaka kepadanya. Ada orang yang minum arak disebat tapi nabi tak bagi laknat dia. Nabi kata innahu yuhibbullah wa rasulahu dalam riwayat Bukhari. Sesungguhnya dia sayang Allah dan rasulnya. Kerana manusia mungkin buat dosa tapi bukan berarti dia menentang Allah dan rasul. Kelemahan diri dah. Khawarish kafkan. Dan halalkan darah mereka. Khawarish angkat bendera inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Qawaris angkat bendera. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْشَلَ اللَّهِ فَاُلَئِكَهُمُ kafirun. Siapa yang tak hukum dengan hukum Allah? Mereka orang kafir. Lalu dia mengkafirkan Ali bin Abi Talib. Mengkafirkan Uzman bin Affan. Mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mengkafirkan Amr bin Naas. Dan mengkafirkan semua orang yang tidak mengikut pahaman mereka. Itu Qawarish. Nabi s.a.w. sebut tentang kemunculan Khawaris. Nabi kata akan berlaku fi'atan azimatan min al-muslimin dua puak di kalangan orang Islam yang akan berperang iaitu puak Ali dan Muawiyah. Kemudian akan muncul di celah mereka satu puak yang mana mereka itu terkeluar daripada agama Khawaris tadi. Nabi kata taqtuluhum ta'ifat taqtuluhum Ilal yang akan memerangi khawarih itu ialah puak yang paling dekat kepada kebenaran yakni Ali bin Abi Talib sebab itu ibnu Tania rahimahullah menyebut sesungguhnya Ali itu tidak gembira berperang dengan puak A'ashah dan Muawiyah kerana tak clear tapi dia sangat bergembira kerana dia dapat berperang dengan khawarij ha? khawarij dari mana-mana orang Islam yang keluar mengkafirkan orang Islam dan menghalalkan darah mereka hanya kerana maksiat yang mereka lakukan mereka itu qawaris bukan soal keluar pada pemerintah saja kalau keluar pemerintah saja dia buruk ha? maka setengah puak uh, galak, setengah golongan yang dangkal dalam hal ni menganggap hanya keluar pada pemerintah saja terus jadi qawaris ini dangkal orang ha, dangkal pengetahuan mereka ya silah Assalamualaikum salam saya ada persoalan ustaz tadi bagi saya bila kita kenal Ustaz Asli ni, dia berkata Ustaz Wahad Jadi masalah itu sebenarnya di sini lah kita nak memaham Kemudian bila kita dengar balik, fahaman Wahadi di seluruh Kemudian orang yang tak mahu tentang banyak masalah Berhati kenapa tu dengan arah lawan Zat, uh, saya nak ditanggung ke Wahadi Muka ni Zat Wahadi Muka ni, Edward saat, saat Arab ni Dia pun selalu mengalami nyokong ke Mesir negara Mesir ni ialah sokong Israel. Israel. Jadi sini Mesir menyokong Israel. Mesir mana? Kerajaan Mesir a camp dalam konsider pemerintah. Apa tahu kan? Okey. Perlis. Perlis, perlembagaan Perlis, Perlis pegangan Perlis ialah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Tidak terikat dengan mana-mana mazhab. Bahkan beriktiraf keseluruhan mazhab. Itu Nerilin tak buat. Perlis dulu buat. Malaysia tak ada halusunah jemaah oh, dalam pelbagai permagaan. Perlis dah. Dan dan perlis. Cuma perlis dia tak ikat dengan mazhab syafi'i. Dia kata semua mazhab dia beriktiraf. Ada orang kata awak tak mau ikut mazhab syafi'i. Yang pandai daripada iman syafi'i je. Ya? Orang perlis ni. Kita tanya orang beli, oh, Orang lain hampa yang tak ikut mazhab maliki pandai daripada imam malik ke kalau dok lawan tanya macam tu enam tahun tak habis bukan orang lebih pandai artinya dia mengiktiraf keseluruhan mazhab ni maksudnya dalam perleh dah tanya perleh ni ni bukan perleh ni budur Pinang. tapi dah tanya perleh dan perleh pasal saya pernah jadi mufti perleh perleh dia punya pegangan maksudnya apa sahaja yang adalah pada mazhab yang empat ni ataupun mana-mana imam yang lain seperti al Sauri imam-imam yang ahli wal jamaah diambil apabila dianggap pandangan itu kuat dulu Malaysia tak boleh bayar petera melainkan dengan berah perlis tak boleh bayar dengan duit masa tu orang kata perlis sesat keluar mazhab syafi'i tapi sekarang seluruh Malaysia pakai keluar <laughs> bukan kata keluar maksudnya seluruh Malaysia pun bayar pakai pakai duit bayar pakai duit ni mazhab Hanafi ah, ha? sebab tu orang ni kadang-kadang mengaji tak tahu mana saya memang kopi kopi ya lebih kan. oh dia kata tak boleh kita Masa dia imam syafi'i yang kita pun tak pernah tengok yang mengaku syafi'i tu pun kan so kita nak mengaku berapa pun kita ikut imam imam syafi'i imam yang aguh tanpa syak imam kita semua tetapi di samping imam syafi'i ada lagi imam-imam yang lain juga merupakan imam-imam yang mulia imam Ahmad imam Abu Hanifah Iman Malik dan Sumpah Malik ha? jadi kita kena enterah lah. takkan kita enterah seorang lah kena enterah semua lah ha? ni satu benda lagi di segi politik ha? politik habis tu kalau satu orang sokong Saudi Saudi uh, uh, kerajaan dia katanya baik dengan mereka artinya mazhab negeri Saudi mazhab mereka mesti disokong oleh Israel sekarang Syekhul Azhar sokong kerajaan Mesir sekarang adakah nak kata Azhar itu Israel? pasal apa kita pi bubuh kat orang macam tu? kat kita kita Malaysia mazak syafi'i kalau Malaysia buat benda tak elok ada rok cafe Malaysia syafi'i rok lepas tu, nak tuduh mazak syafi'i suka rok selesai Imam syafi'i tak ada kaitan dengan benda tu pasal apa bila kita tak setuju pada satu orang kita pergi kaitkan dengan benda-benda yang sebenarnya kawan tu tak asalnya tak ada kaitan dengan dia kawan tu semayang kita nak marah kat dia kita kata hang semayang pun tak guna pasal apa nak kata semayang tak guna dia yang buat hat lain tu lah tak guna yang kita nak marah pasal semayang apa-apa tak kata hang pasal hang tak jaga zikir ke apa, tu tak guna kita kata Saudi tak betul masalah dia sebab apa? sebab baik dengan mereka dia baik pula dengan Mesir. Awak tak kata Mesir pun tak betul. Mesir mazhab Syafi'i. Ada Universiti Azhar. Ramai ustaz-ustaz mengajar Universiti Azhar. Universiti Azhar tak betul. Boleh buat macam tu? Tak boleh lah. Saya bukan nak bela kerajaan mana-mana. Hak kejahatan kerajaan ni dia punya ai. Tak payah nak kaitkan dengan mazhab orang. Kau Kalau kerajaan Saudi buat tak betul. Nak kaitkan dengan mazhab Hanbali. Kerajaan Malaysia buat tak betul. Nak kaitkan dengan mazhab Syafi'i. Kerajaan Malaysia dia tak betul Ini manusia kadang-kadang setengah orang dangkal pengetahuan dia, dia nak cari salah orang tak ada pasal Tapi dia nak cari juga pasal nak bagi kita jadi salah Lain kali dia tak jumpa pasal-pasal apa aku salah Tonton dengar satu cerita cerita dongeng kan eh? Satu orang eh set cerita singa Uh, dengan anak kambing anak kambing mari nak minum air singa kata aku nak makan hang depa pasal apa hang nak makan aku dekat pasar tahun lepas hang telah kotokkan air ni dia kata tahun lepas kau tak lahir lagi ceritalah kan oh hang tak lain tapi pak hang faham pada dia cari juga salap pak aku ah pak faham buat aku tak dan nak dapat dia aku buat hang sengah orang dia tak ada benda nak salah orang dia cari apa saja yang boleh nak tuduh orang itu tidak Quran kita wala yajrimannakum shana'a qaumin ala ta'dilu ta i'dilu huwa aqrabu littaqwa jangan kamu jadikan kebencian kamu pada satu pihak menyebabkan kamu tak berlaku adil adillah kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa ada soalan Oh ada banyak soalan eh. Ya, okay. Ha okey. silap. Saya berkenan ada dalam perpustakaan Ah oh. apa macam saya salam eh. Saya nak status dia. Hai dah sempat juga tak. Okeylah. Ah saya salam. Ini masa hadapan kita. Sebab dah fakta BCA di perkara kat ani meram tak punya rakyat tak bagi kau boleh entar saya nak bersuara ya antara orang cerdik pandai siapa yang cerdik dan pandai tu orang tu dia kata dia cerdik pandai saya hanya tahu orang bijak sana bijak sini saya tak jumpa eh okey okey sat kalau mana nak jumpa Okay. Uh -huh. uh, dan, hanya Allah yang Maha tahu ya, mesti sok di mana itu satunya, satu perkataan. tentu dah hanya Allah yang Maha tahu nah, tanpa syak ya, <laughs> Itulah satu perkataan yang dikagap perkataan, perkataan semua tidak ada di situ okay? ya sikit yang tahu. memang itu yang tepat okay. okay. dan saya sikitlah panjangnya soalan ni tapi tu pasal bincangkan adakah ini ialah satu mainan Yahudi seduk dan dua yang dua ya aya uh, uh, ini jadi pemania usia apa? Ah, uh, Sri RT Selangor dia berpendapat ada satu perintah untuk tegak untuk kejapkan negara. tanya uh, soalan tentang apa? MH370. Boleh tak kita nak bincang terbuka? Memang nak bincang terbuka pun. Cuma nya <laughs> macam ni, kita pun kena adil. Saya berpendapat saya berpendapat kerajaan Malaysia telah cuba buat yang dia mampu bukan kata-kata kata saya malam ini daripada banyak belakang dah da, da, da. jangan saya tak kira membujung lalu melentang petah tapi kira saya tengok pada satu sudut dia telah buat maksudnya kejadian ini dari segi politik dia tidak menguntungkan kerajaan Kerajaannya yang ada dia tak untung maksudnya kritikan macam-macam kalau boleh saya pun percaya dia pun kalau boleh nak jumpa kata abang ni tapi bukan saja Malaysia cari pakat duk cari belakang ni tak jumpa maka nak pergi Tormah kata kot kerajaan buat sorok ke apa, yang ni pada saya mustahil mustahil kita kena adil lah kita kena adil. boleh dah nak bincang terbuka boleh lah tapi nak bincang apa pun manusia ni kena ada kena ada maklumat lah kalau tidak jadi macam bomoh tu kata bumuh tu pergi bubuh dengan bubu tu kan kan kawan ni kata siapa amat Allah mana balik naik ke terbang pilot nak bawa pun tak nampak laut di bawah tu dia nampak ke terbang buat laporan polis kata dia nampak tu terapung tu kacau luk. jadi kalau semua orang bercakap semua orang buat dawaan maka benda jadi kacau lah so saya bukan nak menolak teori konspirasi dan syukur ada orang tulis tentang konspirasi Amerika. Itu semua possibility. Kemungkinan itu ada. Tapi kita nak putus pun tak tahu. Kalau saya putus, hari ini selesai. Maksudlah, amat gara. Siapa pun tak tahu. Allah Ta'ala mengetahui. Tapi mungkinlah ada tangan-tangan siapakah gerangan yang di belakang benda ni yang telah menyebabkan berlaku persaingan kuasa antara China dan Amerika dan seumpamanya yang mereka play the game maka sedang main permainan ni kita pun tak boleh nafikan benar ni so kita tunggu ha? masih lagi kita tunggu dan saya rasa kalau Malaysia tak istiharkan aa, dah terhenti hari tu ni pun kacau je pak ha, dia kata ended lah dia tak kata mati pasal dia cari tak jumpa kan dan ini pun ramai bomoh yang pitawar saya tahu ada hamba Allah bagi tahu dan ini ada bumuh minta daripada kerajaan Malaysia bawa dia pergi ke laut. Dia nak ditunjuk kalau tak jumpa tendang dia turun. Saya ingat kalau pergi dengan saya saya tendang dulu <tondan> Tendang dia turun juga. <tondan> tak jumpa, hak pakai teropong paling canggih buluh tu pun tak jumpa. Kan? <tondan> Jadi wallahu taala tanya apa pasal kata bang ni saya tahu. Ya. Yeah. Tuan, -tuan ya hanana bukan selawat. <laughs> ya hanana bukan selawat. Kalau orang tanya selawat, sahabat dah tanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari, sahabat tanya, "Bagaimana kami nak Macam mana kami nak selawat padamu? Nabi tak hendak jawab, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim" Wabarakatuhal Muhammad, ala Ali Muhammad, kama barakatuhal Ibrahim, ala Ali Ibrahim, fil alamin, innaka Hamidul Majide. Yang kita sebut sebagai salawat Ibrahimiyah Ada salawat Allahumma Salli ala Muhammad dalam banyak banyak macam, macam salawat. Al Imam Ibn Qayyim impunkan, lafa lafaz salawat banyak puluh rafah salawat, macam-macam yang panjang, yang pendek. Tapi Yahana Nah, Yahana Nah tu bukan salawat. Tapi kalau orang tanya saya. Boleh dak orang nak menyanyi ya hanana? Menyanyi boleh. Nyanyi. Tapi tak bolehlah kata majlis ya hanana tu ialah seperti mana majlis yang apa? Yang yang ibadat macam dengan solat ke apa. Satu majlis macam majlis rabbani Hijaz Mawi menyanyi nasyid macam tu. Itu satu nyanyian new entertainment tapi masalahnya kerana ada orang yang cuba masukkan unsur yang pelik-pelik seperti mendakwa Nabi hadir dalam majlis Yahanana ini ah, pelik itu saya kata sampai ada orang tak mahu pergi mandilah ha? Nabi duduk main muka duduk main bersih apabila seseorang mendakwa dia berjumpa dengan Nabi secara jaga bererti dia mendakwa diri dia sahabat gala takrif sahabat itu man laqiya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi al-iman sesiapa yang berjumpa dengan nabi dan beriman dengannya dan mati di atas dasar iman dia jadi sahabat jadi geng-geng yang kata Dia duk jumpa nabi majlis ya ana tu depa tu radhiyallahu anhum memang macam tu dia kata dia kata malam tadi kopi mana jumpa nabi dah ya? bukan saya kata penganjur salah Orang yang dakwah salah. Dan kata dia duduk dambai tangan Nabi Mai. Saya dah sebut banyak kali tak larat jawab lah. Biasa ringkas. Telah berlaku berbagai isu pada zaman Nabi. Ali perang dengan Aisyah. Aisyah perang Ali. Bukan mereka nak pilih perperangan tu. Mu'awiyah. Sahabat tak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Muhammad Ibn Sirin menyebut. Puluhan ribu sahabat hidup. Fitnah berlaku seratus ataupun bahkan tak sampai tiga puluh yang terlibat sebab mereka confused mereka keliru nak nak sokong siapa. tetapi nan, tidak ada seorang pun di kalangan sahabat yang menyatakan aku dah selawat banyak-banyak Nabi Mai aku tanya Nabi Nabi kata Ali betul tak ada siapa kata kun Ali kata aku ni ni nantu Nabi ni Khalifah yang keempat Ali kata Aisyah salah malam tadi aku selawat-selawat, Nabi main, aku tanya Nabi, siapa betul? Nabi kata aku betul, hampa salah. Tak menang? Kok sahabat pun buat majlis ramai-ramai selawat, nak panggil Nabi main, Nabi pun keluar. Aku Nabi bukan jauh. Di Manina, Nabi pun kelak kata Ali betul, asyaf salah, asyaf ni kan nak pergi dah. Tak ada. Senang sahabat. Pasal sahabat confused, sampai tak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Abdullah ibn Abdullah bin Amr bin As, dia sayang sayangkan Nabi warak orang dia tapi dia bersama dengan Muawiyah kerana bapaknya Amr bin As bersama dengan Muawiyah orang tanya Abdullah bin Amr bin As, kenapa kau sama dengan Muawiyah sedangkan Ammar tak sama dengan Muawiyah Ammar bersama dengan Ali Nabi kata taktuluhun fiatun bariyah dia akan dibunuh oleh puak yang bariyah kau pun tahu hadir ni kata Abdullah bin Amr bin Anas karena nabi satu hari pernah kata astir abaka madama hayyan ta'al bapakmu selagi mana dia hidup menunjukkan kes ni memang keliru tetapi tak ada siapa yang kata nabi keluar nabi habak siapa betul, betul siapa salah hari ni dengan mewahnya bacalah dalam internet nabi hadir khalaq ustaz nu ustaz nu pula dakwa nabi mai haksana pula kata nabi mai yang lu kata nabi berjalan dengan dia masa pi kuliah yang ni kata Nabi duduk kat meja kuliah dengan dia, sakan sakan akhirnya nama Nabi jadi jadi dimurahkan nah? Allah sebagi orang habis itu, wahbi pulak <Sess> macam mana lagi salam soalan kalau orang kena zalim doa dia mustajab biar doa dia mustajab, biar doa semua orang kena dia ada berapa, satu orang kita zalim <coughs> pada satu orang kita dengan dia kita zalim dia dia doa doa dia mustajab dan riwayat Imam Ahmad Nabi sebut ittaqu da'wat al fa innahu laysa baynaha wa bayna Allah hijab takutlah kamu doa orang yang kena zalim tak ada antara dia dengan Allah hijab dalam riwayat imam ahmad nabi kata wa in ka nafijran ala nafsihi sekiranya pun dia orang jahat tapi jahat pada diri dia dia salah sikitlah kan? katakanlah dia tu tersilap sikit kot ambil selipar buruk kat masjid mentang-mentang dapat kat kita kita katok katuk sepah dia dan jahat kita zalim dia pun doa kat Allah dia tanya tak Allah tak terima doa hamkan baik sangat Nabi kita jangan sekalipun dia zalim dia, sekalipun dia jahat tapi yang zalim dia satu hari hat mana dia doa mai juga kat kita lambat dengan cepat dalam sebagian riwayat Nabi suruh wa'in ka'ada kafiran sekalipun dia kafir kita tengok orang kafir kita penanya saja dia tak tahu dia, dia tak doa. Manusia ni bila dia sakit, dia tak doakan orang oh. kat Dia akan kata oh my god. Wahai Tuhanku. Tuhan dengar. Tuhan hukum dia. Itu satu hal. Satu lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam at dalam Sunannya ialah berhubung dengan orang apabila annasu idara'uz zulm. Idara'al munkar. Manusia apabila tengok munkar walam ya'khudh bi'a'idihim ti mai kata tak halang munkar tu yushi ku an ya'mumhumu Allahu bi'ayqabil minhu dan dibimbangi Allah taala akan kenakan hukuman pada semua ini bila ini apabila kita tengok satu kezaliman orang ni buat zalim dia pukul satu orang kita mampu kita kuat kita boleh halang dia kita tak halang dia kawan kita kan, dia katok satu orang, kita sepatah tak kata, tak boleh buat tu, zalim lah ni, kita tak kata, kita diam lah, satu hari, Allah Ta'ala, mustajab doa berada tu, tempiasan tu mungkin kena kita, pasal kita tengok mungkar kita biar, kena Nabi kata, man ra'a minkum mungkaran fal, fal yugayyu rubiyali, fa'ilam yastati'afabilisanihi, fa inna in satia fabi qalbi siapa yang tengok mungkar ubah dengan tangan tak mampu dengan lidah tak mampu dengan jantung hatinya al imam nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis muslim dia menyebut bahawasanya sehingga seseorang yang melihat orang beli barang kita pandai pasal beras kita ada padi orang jual beras contohlah contoh ah kan? contoh. oh, orang jual dia kata ni beras grade A kawan ni tak erti baru menikah 6 hari nasi pun masak tak pandai hari. laki lelaki suruh masak pergi beli berat banyak grade A semuanya grade C kita tengok hmm, grade C tu kenal-kenal kita tak pergi habang pada adik berat ni bukan grade A kita berdosa pasal kita ada pengetahuan kita tengok satu orang kena tipu kita tengok lauk ni lauk lama ikan ni ikan lama busuk kawan ni kata ni ikan baru bang, kawan ni tak pernah beli ikan harap bini ada masak malas tak ada ha, bukan. bukanlah malas kan? kali pertama orang suruh pergi beli ikan lama dengan ikan baru dia tak kenal ikan kelama dengan temenung pun bertukar dia pun pergi beli ikan lama kawan tu kata ikan baru kita orang pandai kita orang laut kita tengok dia tahu ikan lama kata Imam Narumi kita kena haba daripada toki kedai, eh tak baik berkena orang, sepatah darah nak habak, eh tak baik, daripada kita habak pada orang tu, bukan ikan lama, bukan ikan baru, ikan lama, saya tahu, saya nelayan, kalau tidak, kalau tidak, kita boleh usah, hmm, wa sallallahu Muhammad, cukup kakak-kakak, tuan-tuan duduk penat ni, tuan-tuan duduk saja, saya akan cakap, Mudah-mudahan Tuhan rahmat kita semua Terima kasih banyak Ada soalan tak ada orang? Saya mahu orang, orang orang sini Terima kasih pada penduduk sini Dan orang sini yang menjemput uh, Celama Dan insyaAllah Kita akan berjumpa lagi Bukan main masjid ni Saya ingat ni ada uh, Tuan Imam pun semua ada Pasal taklimat untuk guru takmir Dan juga Imam suruh Pulau Pinang 27 hari bulan Kan Di Dewan Seri Pinang, insyaAllah saya akan bagi satu slot untuk tuan-tuan semua untuk pelajaran mui. Mudah-mudahan Allah taala rahmati kita semua, insyaAllah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jangan ada yang ada yang mati. Jangan ada yang mati. Jangan ada yang mati. Jangan ada yang mati. Jangan ada yang mati. Jangan ada